Теофіла, як і є, падає на коліна і палком молиться образам, що, здається, і собі знітилися від небаченої сміливості нагої жінки. Бо ось вона раптово, одразу по молитві, прикладає долоні до ледь заокругленого черева, і гостра і непереборна хвиля бажання розливається її схололими жилами. Так вона й колінкує, розшматована, недоречною жагою і вкоріненим жахом розправи. Теофіла скидає очі догори, і насмішкувати осудливий погляд Божої Матері змушує колінопреклонну жінку вчинити нечуване. Навіть у розумінні найбільшого грішника – зухвальство. Стиснути праву долоню в кулак – і пригрозити ним жінці в золотистому німбі сумнівної непорочності, яка зі стіни мовчки засуджує Теофілу, не зазираючи їй у душу. Тремтливий, а все ж стиснутий чи то з чи з лютості кулак тремтить перед Теофілиною очима і очима Матері Божої, ніби справді має намір поцілити в обоє облич одночасно. І твердий кулак такий поволі м'якне, але не розправляється. А колінкуюча жінка все одно думає, що не є найбільшою грішницею на світі. Навіть із кулаком погрози перед Богородицею. Хоч як чекала грецька Теофіла, як готувалася до стрічі, а коли старшенькій Амброзії перед самісіньким заходом сонця з порогу захлинувся словами «Мамо, тато!», вона вчула, що бухнула кров у голову. Так ніби хто вдарив у тім'я. Теофіла різко смикнула хлопчика за руку та так і зосталася стояти з ним посеред хати, як статуя Матері Божої з сином. Розпарений швидкою ходою Грицько влетів з надвору і нараз зупинився коло порогу, вгледівши дивну картину. Його біла, як сніг Теофіла, стояла посеред хати, стискаючи руку старшого сина. У довгій до самих п'ят, непідперезані сорочці і з розплетеним волоссям. На долівці біля її ніг лежала сокира, батіг і мотуз, яким припинають на паші корову. На столі горіла свічка. Під стіною, коло постелі, прив'язана до сволока, повільно гойдалася стара колиска. У хаті пахло теплом, домашнім їдлом. Усе, як до війни. Але щось було не так, Бо чого б то Теофілі стояти майже на струнку, а не впасти чоловікові на груди та не заплакати з радості? І до чого тепер посеред хати сокира і потерти пастуший батіг із коров'ячим мотузом? Чи вони, сараки, ще не відвикли, що фронт давно пройшов і їм нічого не загрожує? Чи минулий страх сильніший за теперішню радість? Фільо, рушив Грицько від порога до жінки. Фільо, я вернувся з війни живий, а ти. Кейван не встиг закінчити думку, як Теофіла впала перед ним навколішки і, обхопивши руками коліна, вперше заговорила. Убий мене, Грицьку, зітни мені голову або задуши, але я не вборонилася. Не вборонилася я, Грицьку та з тими словами і простягнула йому до рук сокиру. Не роздумуючи, Грицьков вовком шугнув до колиски. В розгойденні старосвітській колисці, потемнілі від часу, подекуди поточені шашелем, на Кейвана сопіло двійко діточок. З виду було їм десь рочків до двох. Одне дитинятко, розбуджене різким рухом, Нараз закліпала сонними очима і завовтузилася, намагаючись виборсатися з-під покривала. А друге спало, як у мами за пазухою.